The sun rises slowly, I open my eyes and I get up, in front of its mountain, with stretch in front of me. Martxan da, Irola Irratiaren albiztegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostinoletan iguntzeko bederatzitatik, amar terdietara. Kurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, iruro telefonora. Edo bidali e-mail bat, garrasika.info, abildua Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Beringuruko komunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo kezkatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau goita bat, saspi 060 telefonora, edo bidali, imeiloat, garrasika.info, abildua, jameil.comera. Azteleen, azte eta ostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak garde. Garrasika! Kaizo, gabon guztioi, men gau oh, de vueltan berriro garrasikarekin astelen ero bezala, bederatxeak inguru, hasiko da aurko garrasika. Gabon guztioi, eta bueno, ba, ba akizu, astelen asteazken eta hostilal guztietan, egiten dugun zuzeneko irratxaioa da, iuntzeko e, bederatxeetatik amarterdiak bitartean, eta bueno, airora irratiko albiztegia dela zangenesakea. Ba, ba dugu aztelen notarako ba, saio bete-betea elkarrizketekin eta albizteekin, esan dugu pasaden astea, ba, aste mugitu bat, ez da, hartaturia iria ba, gauza asko hemen bilbon bai. eta engurotan ere, bai, vama, bai, eta eta bueno, ba, esan, du, esan duzun mesara ez, ja gainera, ba, ostiralean e, garrasika ostiraleko garrasika zena, ba, bueno, Irolako maratoiaren barruan arrapatu zuen, eta ba kasu honetan naiz eta ja garrasikatxo bate egin genuen ere ordutegi horretan berazitzatik amaietara ba beste beste gai batzuk, es, e, izango genituen eta bueno, hien barneoa ba, gustio jakingo duzuen bezala Bilboko Riviera 13, ba, etxe okupatuaren desalojoaren, bueno, inguruan ibili eginen, bertan proiektu horretan ibiltako 11 kiderekin. Eta uh -huh. bueno, ba... bueno, maratollo horretan ba Esan genituen gauza asko Eta pasatu ziren bertsoen asko Eta, bueno, eskertuko diegu aiei Eta erolako Bazaio guzti egi ba, Maratoio hori egiteagatik Eta, bueno, ambiente derra sortu genuen hemen Eta, ziur aski, baterako dira Maratoio horretatik Baterako dira Bazaio berri batzuk hemen Irola irratian emititxeko, ez da? Ziur Eta azteko, a, saio guztiak asten dugun bezala, ditugu bezala, ba, botako ditugu harremanetan jartxeko ba, erazberdin horiek, zuzen-zuzen ean ba, sartu nahi basarete, telefonoa deidezak ez zue, bederatxilau, lau bi bat saspi 060 telefonoa, hor dagoela, horz ba, etxean zaudetenon mikro zuzena, irolan. Hori da, eta bestela badakizu e-mail bidez, ba... Ba, baile irratiarekin irolabilduazindominio.net elbidera edatxiz, edo bai gurekin garrasika irratxaioko kidekin ba, garrasika.info abildua gmail.com elbidera edatxiz, ba bai zuen agenda.ak, zuen bueno, albisteak, zuen eragile sozialen eh ekintzak edo bueno, beste edo zer gausa eh, proposamenak ere el Carrisquetaren bat interesgarria izan daitekela la uste baduzue ba, ba horra, orra garrasika.info@gmail.comena bada kisu eh garrasika astelen astaskeneta astiralo egiten dugula astelenetan euskaraz astenasken astenaskenetan azkenet, ba, aurten ba, momentuz betetzen gara ba el edo itxaldeekin baina bueno espero dugu ba, aurrengo Ba, urtean, ba, izatea, ba, garrasika zuzen, zuzenean, eta gero hostiraletan ba, badago beste garrasika bat, irurak e, ordu berdinean, berdatxeak almarterritara nio, berdatxeak almarterritara nio, eta, bueno, azte asken e, egiten ez dugunez, ez dugunez, hori ba, jartzen dugula, ba... El edo, baina bueno, Astelen eta Ostiraletan zuzenean emititzen dugu eta errepikapenak badituzte, Astelenekoa ba asteartean Goizoko Amarretan errepikatzen da eta Ostiralekoa ba, larun batean Goizoko Amarretan errepikatzen da. Hori da eta badakizue, FMko 107.5ean entzun dezake edo bestela internet bidez hiruvedicoitz.sindominio.net/iro la webunean, ba bai zuzenean entzuteko edo baita ere ba programak Ba, deskargatzeko, ba, gunetik egunetik, normalean, ba, edo bertan entzun edo deskargatuari izateko. Uh -huh. Eta hau esan da, ba, gara, Astelena garrasikarekin Bueno, esan desakegu, hazi baino lehen, ba, gaur, garrazika honetan entxungo dugun taldea, apurtu taldea dela, gure e, ba, entxule hon gomendioak ba, praktikak jartzen, ba, e, e, programa bako itxan ba, jarriko dugu talde bat, eta horrela gure txaterraza gaizango da, eta ziur askizuen txat ere ba, entxuteko errazagoa izango da. Eta gaurko saioaren bueno, ba, titularrak edo botatzeko, ba, ze albiste eta ze izango ditugun e, aurrera txen joateko, ba, ziko gara, esan dugun bezala, ba, biloko herribeera mairu etxe okupatuaren ba, desalojo edo utxarazte horrekin. Eta, bueno, aia ba, komentatxearen ez, lotuta dagoen ez, ba, okupazioarekin ere zerikusia daukan, ba, gazteizko erre kale hor proiektuko kide batekin, egongo gara ba, aiek ere, bueno, ba, ba, dirudi eh udaletxeak jarri duela ja martxan prozesua ba epaiketa epaiketa aurrera bidaltzeko elkarriskete iluko egin eta bueno, ba, kontatuko digute haien egoera zein den. Mm, Bestaldetik, ba, ere irakurriko dugu salaketa elkartea bidali duen agiria seren baste honetan e, beste pertsona bat e, ileginda espetxean Burgos Burgosen konkretuki. Baida e, e, aurten 2014an hiltzen den 3. euskal Be, beste bat zen, zen be bizkaitar bat, eta, ja, eta gero harkaitz behionena, ba, larria, guzti hau. Mm. E, beste albiste bat, ba, bueno, ja azken asteetan komentatzen joan gara, baina ia da, martxan da aotxa.info e, interneteko atarian, afarroako herri mugimenduen komunikazio tresna izan da duena. Ere itxegin godu gu... Etxeaingo dugu ba horrengo 27 egongo den elkarreztartxari buruz, simbologia frankista kencheko de eta bil, e, Bilboko udal etxe horrean burtuko da. Badakizu ere, gaur bertan hasi dela eh nazionalean, ba, gazteizko, Gasteizko 14 pertsonaren aurkako epaiketa bat, e, presoen senidenekin elkartasunadierasteko egin zuten kalegira baten gaitik, ba, terrorismo agoratzea eskatzen dietelako. Uh -huh. Izango dugun beste elkarrizketa, ba, hemen bilbotik izango da, zuzen, zuzenean, zeren ba, bilboko kompartsak, aurten berriro kalen agusira bueltatuko dira, bere desfilarekin eta bueno, ba, bilboko kompartseko kide batekin itxegin dugu gu zuzenean, orain minutu batxu, batxuego, bueno, bintu batxuk izango dira, amarmintu barrua izango da, elkarrizketa, eta, bueno, ba, hori buruz itxegengo dugu, ba, biloko konpartxi buruz, elk, pinauteri buruz, eta kalenagoziari buruz. Eta, bueno, ya, albiste gehiago ditugun harren, ba, askar askargotako dugu, ba, bai, lehioako e, kampusean, ba, Iako, ikasle bertxaleko, zuzenbideko zu ikasleek ba, boikota jasaten ari direla salatu dute. Gero pasadan astean komentatu genuen zelan e, Ipar Euskal, Herri, Euskal Herriko ikasleek e, Frantziako gobernuaren jarrera salatu nahi zutela eta horretarako ba, Holanden pampin batizua eman diote. Eta bueno, ba, baita ere, Iruñan e, milaka eta milaka pertsona bildu direla aste buronetan ba ustelkeriaren aurkako manifestazioan. Zeran ja jendeak, ya, bueno, ez du hon hartzen gehiago, Nafarroan ematen ari diren ustelkeria eta lapurreta, eta kriston manifestaldi jendetsua izan zuten. Garoinari buruzko albistetxe bat ere badaukagu, eta espero dugu guztiau guztiau, ba... Ordu terdi horretan sartu alizatea eta ezin, ezin badaba, bueno, badak izue interneten, badaudela dela atari ezbrenak eta horkituko duzu informazio. guztiak. Ba, Horrez gain gara ere, beti bezala ba, agenda puntu horiek botatzen, dugu agendaren laguntzez eta ongu hemen bilatu ditugun badak ba, botatuko ba, ditugu ere bai. garrásica en chute narizara Estás escuchando Garrásica. Un xa wala parezco Bueno, va ba, asteko gure besarkadarik beroena bidali nai diegu Bilboko Herribera 13 etxe okupatuko kide guztiei, ba joan den ostegunean E, otxaiaren hogeian, ba, ertzaintza kustu egin zuela etxe hau. Eta, bueno, ba, e, bertane hainbat gaztek abiar, abiara zitako proiektua eten zuten desalojonekin. Eta proiektu herremarroan, ba, baseuden etxe bizitza komunitarioak, kulturarako espazio autogestionatuak, eta autounplegurako tailerrak Azken finean, ba, pertsonen ganu den ekonomia eredu bat, ez, eraekin nahi zutena. Bertako gaztek egindako resistentzia deiari erantzunez, herritarrak goizean goizur bildu ziren bertara, eraikinaren utxaraztea ostopatu eta euren babesa diaraztera goizeko sortxiretarako basegoen e, gozari, resistentzia gozari bat deituta, bederatxetan baizegoen e, polizearen agindua Desalojo horretarako baina, seiit erdik alder agertu ziren eta eraikineko atea bota zuten eta hutsa egin zuten jende jende hori hurbildu baino lehen eta erresentzia hori aukerarik eman emanez, ez bertan bizitzen zeuden zortzi gaztek tailaturainoigo ziren eta identifikatu egin zituzten ondoren azan azke utziiz. Ala ere, kanpoan babesadiera estenari zen lagun bat atxilotu, eta azke utzi zuten, ordu batxoetara ba, aurkartatu zen ezan zen, justo kalea iztenari ziren momentuan, gazte hori, ba, sartu izan zen kalean, et, et, et, e, Ribera Mairu etxearen aurrean, atekoa atearen aurrean geratu zen, eta handikalde egitea ziren, eta berak ezetxe zen zuen, kalean zegoela, e, bueno, publikoa dela, eta eta ala ere, bueno, mehatzatu zuten, e, atxilotuko zutela, bertan geratu zen, eta bueno, atxilotoa izan zen. Eta desobedientzia larriak e, e, bueno, leporatzen izkiote. Alare badakigu ez, eh? irugarren aldi sesate maizu tega hortik entzeko zazarak entzien ja larria homen da. Hori da larriaren kausua. Eta, bueno, barratxaldana imat lagun bildu ziren, etxe bizitza eskubidearen alde, egindako manifestazioan, eta adieraz zuten herribera bera mugarri bat baino ez zela, ez dela izan autogestioaren aldeko borrokan, sistemaria horregitea, eta beraien bizitzen gidaritza, beraien esku egotea autobat bat izan izan delako. Eta iragan ustailean okupatu zuten gaztetalde batek Bilboko alde zaharrean eraikin jau, e, Riberako amairu garren zenbakian, eta asteazkenean bertan jakinana zizuten ertsaintzak eraikin jau usteko agindua zutela. Eta bueno, presio itzelek, hipoteka eta alokairu ordain esinek Bilbotarrak etxelik gabe geratzea kondenatzen dituztela dira zizuten, eraikin jau okupatu zuten E, garai hartan eta bon bueno, ba, egoera hori eraldatu asmoz, pertsona guztiientzaako izango den eta teak zabalik izango dituen espazio bat sortu nahi dugu non gure bizitzen jabe, izaten ikasiko dugun hoi aierazi zuten okupazioaren momentuan, eta ordutik egun arte ba, eraikina at ontzen ibili dira oso egoera txarrean zegoelako eta bueno, ba, oraindik herribera mailhiru egitasmoasi irriborro bat zela ade, onartzen dute baina, bueno, ba, dagoeneko asiak ziren lehen itzaldiak eta jadura kantolatzen eta bueno, ba, eraikina, eraikuntza enpresa batek erosia zuen, hotel batek egiteko azmoz, baina proiektua bertan bera geratu zen, ba, diru falta zela, eta bera zikusiko dugu urrengo gunetan, ea gertatzen denen ekin horrekin, proiekturen bat da joen bertarako, edo berriz utxik utxiko duten. Eta bueno, ba, nahi duenak, eh, lehen esan dugun bezala, ba, pasa den maratoian egin genuen elkarrizketa entzun aldu zuen, badago irolako Ba, weban zintxiliketuta, or, amar orduko emisioa dago eta, bueno, bederatzi terriak inguru egin genuen, orduan nahi duenak, ba, azkenengo satia ardezake eta, bueno, or izango duzue, ba, beraien itxekin, ba, salduta desalojoa eta, bueno, Zergatiak, okupazioa eta gauza guzti horiek, eta bueno, izan zen elkarrizketa el polipoli bat. Bai, hori, laburra demora gaitik ez nolako demorarik izan, baina bai esango duguna da, ziurrenik eh, garrasik asteazken baten, ba, bueno, entxun gai duzuela baita ere. Hori da. Eta Bilbokiin jarra itxeko, ba, itx, e, izango dugu orain gure lehenengo elkarrizketa, itxegengo dugu Bilboko Konpartseko kide batekin, ina buruz, eiburuz, bueno, aurten badago, bat berezitazun berezi bat, zeren, ba, Bilboko Konpartsak gueltatuko dira kalenaguzira, eta, bueno, badiru ba, di izango dela, ba, Desfile ba, polita eta ba, sentimentuz beteta, ez da, berriro bueltatzea konpartsak galena guzira, eta udaletzea ba, txera ematea ba, amarr urtean izan dugun bi desfile, desfile alternatibo eta konpartseko desfilarekin, ba, txera eman du, ez dakigu diruagatik edo Bilboko konpartseko ideiak ba, onak e, hartzea agatik, baina bueno. Ba, horreta horreta sitxe giteko dugu ba, esan dugun bezala bilboko konpartxegoki kide batik bate, batera, eta e, nola nola digute, ba, nola izan den ba kale nagusira bueltatzea Badirudi badaukagula telefonoaren bestaldean bilboko konpartxeko lagunari. kaixo gabon? Kaizo, baxe, Bueno, ondo entzuten gaituz ez da? Bai, bai, entzuten da. Vale, guzuri bai. Ba, bueno, lehenengo eta bein eskerrik asko, ba, de jau eta hemen irola erratean egoteagatik. Eta, bueno, ba, horrela badaukagu, ba, galdera ba edo de Donik lehenengo galdera ateratzen saidana da nola artu dusue eh, amar duta gero bilboko Bilbao berriro vueltache a kale nagosietara bueno ba, ba, berri posgarria da es ez da kit bueno da labiera si dugu ba berri postasun batekin es eh? azkenean hori ba, berri Positibo bat delako bai guretzat, baina, baina baita bilbor ez eta eh? hain euterien korrean. E, bai egia da, e, guk berez nahi dugu nazabak arren gran biara jotea, ez? Eh? Baizik eta nahi dugu jaibatzorde mistoa berreskuratzea eta jai jaibatzorde mistoaren eh, aktibitate bateratuak izatea, ez? Eta hain gauza gehienak bateratuak dira eta urten ba, zoritzarrez eh, desfilea ez, ez? Eh? Baina, bueno... E, uste dugu norabide horretan, badela ba pauzu garrantzitsu bat. E, ba, bueno, ez dugu aztu behar, eze, amar urte, gungarela granbiatik kanpo eze, ritarrak, nolabait, izi dira, ba, desfiletik kampo, eze, aukera horretatik atera dira, eta horretan, ba, positiboada, eze, bueno, ba, galena ere badu, balio simboliko bat. Eta, zintzuk, uste dituzu izan direla arrasoiak kalenean agusira gueltatzeko. <risa> bueno, nik usteo galdera bea dela, <risa> zeintzuk izan diren arrazoiak ez egoteko e, kalera guztian, ez? E, bueno. Agia da, bueno, 2000 eta laugarren ortean e, ba, arazo batzuk egon ziren, baina, ba, bueno, ez dut de, denbora, garaiak e, osozberdinadira, e, bein eta berriz eraba, erakutsi dugu balen ba, urtadea mazagatik, eta aiaz Buenos Aires kaletik, barrailara eta prestatzeko kristonioteria, Criston de Silesak, eh bueno, mundu guztiak e, lekua izango duen inauteriak, ez dutela inolako polemikarik sortu, ez? Eta lare behin eta berriz hori erakutsi ostean, ba, ba beti esaten zi eguten, ba ezin ez genuela kalena gozira joan. Ez? Eta bueno, ba nikusteudia azken bi urteotan batez ere jaiz gizartea egin mila ba ulertzeko sosaia egiten zitzaiola eta bueno, ba Bazkenean, urteotako eh? lanaren ortean, ba, ba, bueno, ba, lortu dugu txiltzea kalena da?: mm -hmm. Horre alde batetik, orain dela bi urtez, esmanago, esmanago esokertzen, e, Bilogo logo konpartsakak erabaki zuen desfilea es egitea. Eta, eta kasu honetan, ba, joan den urtean, e, udaletxeak ba, diru kontuak e, arrazoituta edo, ba, esuen desfilerik egin horregaitik egin, Igual ez, oza, beti uler gaitza izan denarren, ba, desfilerik egon ezean e, kalena guzitik, konpartxak bertatik desfilatzen ez ustea, ba, oraindik dik ere, ba, larriago izan daiteke, baina aurten e, udaletxeak ere ez du desfilerik egingo. E, zein puntur arte uste duzue, udalechak ere bere bere edo egin, es eman desaken baimen hori, ba bueno, e, beraiek egiten ez duten diru, diru hori eh invertitu esean, ba milengo konpartxei hori kalena gusia ustea. Bueno, egia da e, ore udalak erabili duen argudioa, ez argudio ekonomiko hori, ba gure chat bai esan da gauza negatibo bat, es ematen du ez ba kalena gusia izten dugu, ba, gu dirurik ez dugolako. Bueno, argi dago, eh, azkenean kalena guzti dagoeltatu bagara izan da, ba, orteetako lanaren ondorioz ez eta irakutsi dugulako bagaitasuna dugula, ez, jendea pozik egon goden dezile orianto latzeko. E, Probeitzu garria da ez, bueno, guk ez dugu eh, ikuspugi horretatik begiratzen, eh, azkenean esan dizut lehen, ez guk anituguna da eh, inauteri bateratuak, eh, ez inauteri osoak bateratuak izatea, Eta hor nozki, baguke gaztu batzuk izango ditugu eta, eta zaietik beste batzuk ordainduko dainduko dira. E, azken bate, beti izaten dugun bezala, e, gainera gure esportzuak batzen ditugunean, ez, edo gure kontaktua, gure indarra, gure ideak batzen ditugunean, bai zailetik ateratzen direna, baina bai gureak ateratzen diren gauzak asko txukunagoak dira eta orokorrean ere e, gaztu ekonomikoa ere txikiagoa da, ez, orduan. Bai udalak, eta bai bilboko kompartzok beste gauza batzuk egiteko, ez? Ibitarrentzak beste gauza batzuk egiteko erabilialdugu ondiruko purua handiagoa da. Ez, eta hori da gure txatpena bat, dena ba, errekurtzoako beto erabilialdirela, eta, bueno, pues udalako handik ez duela nahi, baina. Eta diru... jarraituko dugu. <laughs> bai, eta diru hasgain, e, igual komentatzea ere, garrantzitsua da komentatzea, ereduarena ez azkenean, bai, bueno, jai guztiak ez, baina inauteriak ere, ba, E, bere herri, herriarenak eta herriarenttzako izan beko lirate eta parte hartzaaiak ez azkenean e, konpartxeke eskaintzen dutena da jendeak desfile horretan parte hartzea mozorrotuta haien karrosekin eta eta bueno, ba, aldeetan ikusi nauenarekin ere ba, interak interakzio bat sortuz eta alde bestalde udaletaren desfiak esaten dira hori basan diruaz gain ba gauza oso ikusgarriak baina kanpotik ikusteko modukoak ez da ez parte hartuz. Bai, hori, bueno, garrantzitzua da, eta azte dut ere e, garatu beharreko zerbait dela, ez? Baina, e, ni zandizun duzunaren hildotik, niretzat badago gauza garrantzitsua dela, ez? Eta da, e, historikoki kokatzea, e, inauteriak noiz sortu ziren, bueno, edo bere zanda noiz berreskuratu ziren bilbonetan nola, ez? E, e, Lenengo inauterietako batzor de mistoa sortu zen nirea bederatxirenda ilurogeta e, meretxian, Zera, justo, lehenengo aztena nagusia e, izan ostean, hau da, konpartzek berreskuratu zuten ea, ez, gaur egun dugun aztena nagusia, ba, erritarrek, ez, erakutsi zuten gogo eta indaro giei eutxiz, ba, sortu ziren edo berreskuratu ziren bilboko inauteriak, ez? Eta, betiure, ulertuta jaia, pos jaia ez dela, aktivitate multxo bat bakarrik, edo, no, ez egin dira, lau aktivitate. Ez Eta ez direla bakarri gauzaik ikusgarria baizik, eta dira erritik eta herriarentzat txat sortu behar diren gauzak, ez? Hau da, dela inauteriak azkenan dira gizartearen espresio modu bat, e, aztena guzia bezala. Eta bueno, ba, baige garrantzitsua da hori aipatxeaz, ez, de berrezko datu genuen inauteria, gukin dartu genuen, gukeman genion gizarteari leku hori, ez, eta ba, momentu batean, ba, hori sortu genu hori, biz, instituzioak... E, Indar hori izan zuenean, pues aiatu zen gurtik botatzen, eh? Eta gu kale nagusiti botagintuen. eta bueno, ba, esan dut suna ez bere subkontratainauteri hori antolatzeko. Mm -hmm. Ta bueno, ze, eh? Soriones jarraitu dugu lanean, eh, ba, bueno, beste espazio batean izan behar izan du, baina bueno, jarraitu dugu gizarteari ere espazio hori eman eta horren, ba, ba ez bakarrik konpartxo, baizik eta hitar guztiok izango dugu aukera ba kale egiteko desilea. <risa> Alkateak esan du Ondo portatu beharko zaretela Bestela, hueltatuko zaretela Beste kale, bilboko beste kale batetara Ez dakik gurendin zinkaletara Nola no hartu duzu edin espen hori Alkatearen ari espare hori Bueno, ba... <garto> Nik ez nioke egia esan eh, garrantzia apilla baten baten arizaio Ez alderri baina, bueno Nik ez nioke garrantzi handia egirik emango guau da gukera kutsi dugu esan dut Lene, eh, izugarrizko desfileak <risa> Antolatzeko gai garela? ez, bakarri du abeizik eta gure parte hartzarekin, gure gure lanarekin, eh eta gaineran dugu polemikarik e, sortu ez duten egin auteriak. Orduan, ba, bueno, hori da, zaten den bezal, etxar lein alpogo, ez, do, bueno, batzakigu gure alkateiaunak, ba, ba konpartzak ez jaituela oso gogoko, e, jai erriko jak, ez, menetako jai erriko jak, ez, eta eta jai erri du mizabaz duela bat ere gogoko, eta bueno, pues, e... Ba hori izan da bere aportazioa, ez? Eh? Ba, bueno, beste hona aportazio da, eh, alik eta hainauteri onen apresatzea, eta gainera nik uste dut dilua guztia dagoelamen, ezakitea, eh? ba, linea positibo batean, ondo pasatu nahi du, eh? ba, ikusten ari da, konpartzak egiten ari garen lana, eta, bueno, pues, eh, ze dut, errealitatetik oso alden dut geratzen ari dela. Iguale, haipatu duzuna lotu talde batetik, bueno, alkateren ari eta bestetik, ez, eh? konpartzen lana, eh, Posible da, adierazpen oiek ere izatea purbat, e, bueno, e, meritua edo, e, udaletxaren gainean hartzeko eskon txezio bat izan balitz desala, baina horre zan aipatu duzu, bauri biloko kompartzake, lan handia dagoela txetik. Iguale, Bueno, ezagutzen eh, ez duenaren txako, komentatu apur bat, igual, ze eh, egiten duen bilboko kompartza ba, batxor de mistorretan, eh, batxor de mistori indartxeko, eh, jendearen parte hartzea bermatzeko eta kasu honetan, ze lan egin duen, ba hori, ba, lortzeko berriro ere, kompartzak, ba, kalen agusetik geiztea? Bueno, a ver, nik uste dut lehenengo, bar dela, e, bilboko konpartzak dela, hiritarra, e, como duzuzen batean, antolatzeko. O... Modu bat, eh e, beti, ez, jende asko galetzen du, pues, ba bueno, ez da hori bilboko konpartzak, zer gaitik, bueno, ke pintan zer gaitik hartu hart duten parte erabakietan. Eta azkenean da hori e, gizartea bere buru dolatzeko modu bat, gainera e, irekia gara, hauda, eh eh nai duenak, ba baldintzak etzen baditu, ez, baina bueno, batez ere dira se eh konpartzero kopuru eta baldintzak sartu daiteke, ba e, bueno, Ja eta berri esaten dugu, baina jende guztia badaki, oso ezberdina gara gure artean, ez? Eta bueno, badibidez ziak dia sartu eh, zen konpartxa berri bat, piztiak, osa hor badago, ez badago oso, oso dinamiko bat. E, eta eta guk egiten duguna da, bai gitarrak, ez gure aportazioak eh bari h eh, antolatzeko bide bat eman. E orduan, eh, ba 1918an, duan bezala, hor e, bueno, ba, sortu zen ideia batetatik, eh, konpartxa sortu ziren eta konpartxa gaiek sortu zuten eh astena guztea. Orduan, bueno, hasieran eh gustiz eh herritarra zena, eh, herritarrek zuzenean kudeatzen zuten gauza bat, zen eh eh, bueno, batzuk egon ziren, ez? azkenean azkenan instituzioak beti dutez e, guztia kontrolatzeko behar hori eta ese está bueno, que pues, Serritaren eskuosa existeko joera hori eta sortu zen e, horren ondorioz, ze jai batzorde mistoa deitzen dena, ¿es? Bueno, horrek aldaketa ditu, baina bueno, gutxi gorabehera hori da jaiaren eredua. Orduan, eh eh horre e, bueno, jai batzorde gabregun ja, e, biltzen ditu e, Bilboko konpartzetako ordezkariak Alderdi politikoetako, ez, udaletxan, e, ordezkaritza dukaten, alderdi politako, politikoetako ordezkariak eta momentu momentuenetan biste bielkartez. Ehan e, izasun funtzionala dutenak eta aldezarreko, merkatari eta zalariak. Orduan gure lanada hor, ba, bueno, ez bakarri ebilera bilera horretara, baizik eta horietan eragin, gauzak proposatu... E, jai zailarekin, saiatzen ba, ba, bueno, gara lanetengabea egiten, ba gausak eh antolatzeko, gauzako hobetzeko, basaterako ez eh, dakize, orain nei hau teri dira oso gauza puntualak, baina igual adibidez ala balio dute. E, Bari farolin eta farolineta zarambola, sepaiketa berreskuratzea, ostegon egitea, kal, eh, kalean egitea, ba hori izan da guk egin dugun hor eh, indarra, ez. Eh? Baina, bueno, eh, egiten da lan oso intenso bat, horko eh, ba, bestekidekin eta sailarekin eta ba jai bat zure bertan, eh, ba bueno, betseko, ez? Eta herriperren hitza eh, zuzenean entzuteko. Ez, denok dakigu azkenean, eh, administrazioek askotan ba, erabiltzen dute participazioa ciudadana, baina bueno, badakigu zelako participazioa ciudadana konzeptuara erabiltzen duten, ez? Mai. Orduan da zuzenan herritara parte hartzeko, baina bueno, egure lanaz da bakarrik hori ez. E, hori da, ordugun ordezkaritza, baina gero bilboko konpartzake kompartzake kurtean egiten duguna da, ba, ba orduak eta orduak eta orduak sartu, e, aktivitateak antolatu, santi, aktivitate berriak sortu, sobetu... Eh, ez, es eh, ba, gara eragile eh, ba kultural eh nikuski dut ba bueno <laughs> igual Bilbao potente de nada es vagaraba eta azkenean, suposatzen du ba zuzenean gaudela hori eh, eh, jai aktibitateak sortzen beti ere irizpide batzuekin claro aquí digo alusa tu mai igual, igual la burgueratuna No no no ondo tela no ordu ordu ordu pila bat eh, lan egiten ditugu, baina ilusioarekin bueno, iluzioarekin, eh, konpartzeroa gara, zingizten dugu eh, ba, eh, se, iritarren partaidetza zuzenean, eta, bueno, ba hori <hieres> ba, ariak dugu. <hieres> eta, bueno, ja sartxeko pizka bat egita aurten e, aurtengo inauteriak, hasiko dira hotxailako gaita zazpian, eta bukatuko dira martxaren lauan, ze, ze izango dugu, ba, eta eta buen artean, zeantoratu duzu ebilu konpartxek? Bueno, ba... E, Aktibitate batzuk berez... E, ba, izan dudan bezala, e, jaibatz orde mixtokoak dira, ez? E, ba, bueno, batzuk zuzenean guk kudeatzen ditugu, beste batzuk udala, baina, bueno, orzaiatzen gara beti, ba, koordinazio bat izaten, es, uh -huh. eta, bueno, bat ez aterako hori, e, batu duz behin baina goiagotan, zarornin e, eta zarambolasen, e, baigeta, ez? E, eta, bueno, ba, horre aktivitaterik aipagarrienak bira, ba, hori, oztegunean azita, ba, azten da ez, zara hori neta zadan horrekin, ez, bilbon ditugun bi pertsona berezi horiekin, eta gero guretzat horren e, ostean berezia izaten da trapuzarren kale jira, eta eta bat nahiko divertigarria, ba, musikarekin, e, trapuzarrak, ez, arropasarrak dara mazitzagu jantzita, eta ez ditu eraren zat handitugu, he, <laughs> he, eh banatu egiten dugu, ez? Eta bueno, oso oso divertigarri izaten da, eh? Mm. E, etorriko da. Ba bueno, inauterietako sardina ere paseatzen dugu Zazpi eta mm -hmm. egun polita izan da, eh? esan jende asko kezdu hau ezagutzen. Ba bueno, dena errepikatzen du. Hori <laughs> izango da, esan du, esan du Plaza Berrian txorrita ez da? Bai, hori bai, edakalejira bat eta bihatzen da e, Plaza Berritik. Epaiketa azken de, e, bukatzen denean, e, gero egiten dugu kalejira. E gero ja ostiralean goizean egiten da eskolen desilea eta txokolata da, e, hori egiten dena txokolata da plaza berrian eta aurten bigarren aldiz e, egingo dugu Bilbo Kantari mosorrotua. Ja beraki sui e, egiten dugu Bilbo Kantari 7 kaleetan, pues bueno, inauterietan ere egingo dugu ostiralean 8ietan e, kalderapekotik hasita eta mm -hmm. Eta bueno, ja jende animatzen den mosorrotzailatera. Eh, e, eta gero, bueno, e, larunbatean, eh martxoaren batean, pues ordaukagu gure ekitaldi potentena eta da da desfilea, eh? uh -huh. Eta bueno, ba hemen beti besala, hitar guztia daude gonbidatuta parte hartzera, es, gainera ba bueno, izango dugu bai paimai, ni gustu dulu susko epaimai, epaimai bat izango dugula. Eta beti bezala agongo dira e, mosorronenei sariak hori banakakoa, kuadriakoa, taldea eta karruza. Eta gure bueno, honik dut aurten oso oso txukuna izango dela, ze jende bat dagoa kuntatzen, eure indi bat dago den bora kuntatzeko, ba, konpartzak egongo gara ere, gure karruzekin, eta gainera, beti bezala ditugu gonbidatu bereziak, esaterako aterako bango dira hartzumugan, egongo da esatek, egongo dira irrien lagunen kuadria guztia, Eh, lasti partidik egiak izango ditugu, erraldoiak eta, bueno, ba, ba, oso oso polita izango dela uste dut. Uh -huh. Ia guraldiak laguntzen duen. Hori, hori beti bezala, ba, bueno, espero dugu baietxizatea. Bai, ez da kit, ez da guraldiak azkartuko dela, baina, bueno, hau Bilbo da eta horiarekin ere ingotugu. Uh -huh. <risa> hori da, ezin dugu baitzaki hori jarri bestela, ba, unmoreri humo, gabe biziko, gineetek urte osoan. Bai, bai, bestela Bilbo negoen oso da etxan. Ba, bintu nolako azte buruak gindu ben orain, eh? Baina, <risa> Baina, bueno. Eta gero hori larunbata, egunik potentena bada ere, ezin e, ez, jauteraitako aktu nagusia da. Horein e, geratzen dira egun batzuk, eta bueno, igandean egiten dugu beti goizean e, inda batzapelketa. Ezin gau, e, purbat, e, aste nagusian jarritzen dugun filosoziarekin ez, ba, eta jendeak alean sukaldatzen, eta eta hori plaza berrean izango da eta bueno, bari, ere irekia da, doainik da eta 9 aurrera badago aukera izena emateko. Eta egun honetan bai egongo da berrikuntza bat, eh Gaztedi taldearen eskutik, Santutzuko Gaztedi dantza taldeak egingo du zuberoako gomazkara da. Eta bueno, igual batzuk ikusi zutelse honetan Santutzun E, baina, bueno, e, igande honetan izango dugu aukera Bilbon ikusteko, bai goize, zarratzaldez, eta, bueno, ikustu dut oso berezia izango dela, ez? E, da, Euskal Derriko inauterien gauza berezi bat, eta, bueno, baur den ikustu dut hori dela berrikuntzari politena. E, eta gero, bai, ja, eztelena, egun goda batez ere egun programazioa, eta, aste artean, ba, sardin arretzea. E, eta, oh. hori, egun goguara ere, ba, beti bezala handelak banatzen, zogolatesko sardinak, Eta, bueno, ba, da torren urterazte, ba, ba sarduina gortxera. Jo, ba, egitara oso paroa, eta igual, e, inauteriak esagutzen dituena bakarrik, ba hori, e, larun batean mozorretu ateratzen den jendea, ez? Igual, e, bueno, ba, izakizia ba, mealabekin edo jende gaztea gauen ateratzen dena, ba, jakin desala, ba, daukala hor laupa ozteguneko egitar hau polita o o sea o para ba, gainera nitza es gausa esberdinekin parte artzaiaak ba gainera ba, bueno es ikusi dugu ba bai kalejira que a ropa ba, para eskaintzen direla gero ba e, indaba chapelketa ez ba, oso oso parte artzaia en cuadrilla juguate eta bueno ba, espero dugu jende gustia hurbiltzea Bai, eta batez ere gauzak ezagutzea, ez? E, askotan gertatu egiten da, ba hori ba, ez ezagutza gati jendeaz dela joaten edo, baina bueno, inoeteriak dira, da hori egon bat baino gehiago, eta izaten dira gainera gauza oso, oso divertigarriak, ez? Gainera inoeterietan izan da, pos beti toke hori, ba, sakit mozorrotuta jateko, edo beti ba, ironia, beti, ez, brometan eritzeko eta bazu gauza grazizo bat eta agia da bilbon ez duela ohitura asko inauteriak, baina baina gia da buenos somos dago. Bueno, ba, esker zaitugu hor telefonoraren bestaldea egotea eta hau gustia kontatzea eta bueno, bueno e, egongo gara asteburu honeta, asteburu luze honetan, Eh, och, o trai la 27tik hasita martxoak la obra de Arte Xan Godira Bilbao koñerriak eskerrik asko, ba ore egoteagatik eta bueno, animo zuen len, lenegoaldi eta gero, ba kale nagusian. Bai, bueno, a ver, ikusiko du hoya, baina pentsa presten gaudena polita, polita, polita da. Osondo a <risa> mi esker, eskerrik asko gabon. Agur. Bueno, izan duzue bilboko kompartzeko kideari egin diogun elkarrizketa hori, e, laburra egitea espero genuen, baina, bueno, lusatu egin gara ondo eta gustora geuden hemen irratean, eta, bueno, polita, irudituz zaigu ba, ina uteri ba, bere denboratxo ere ematea, ezta? Horain pasatuko gara, zuzenean irakurtxera, ba, albiste batzuk, zeren, bueno, urrengo... Ego txailaren e, urrelego goita zaspian, e, goizokan barretan, e, gongo da Bilboko udaletxe aurrean, ba, frankismoaren impunitatea tolerantxearik ez lopean, ba, konzentrazioa, zeren, bueno, ba, ba eskatzeko simbologia frankista kentxea, ba, e, bueno, Bilboko euskal Herriko eta leku gustetako erakondetatik. Eta, bueno, ba, den urtean Frankismaren krimenen aurkako plat Euskal Platforma egaldeko iruguruetan iru, iru Bilbo ondo nostian eta gazteizen manifestaldiak ant antola zituen golpe militarra eta on ondorengo diktaduren eragilen aurka izango dira ba, kontzentrazioak e, kintxaien, enkintxaiekin altxamendua eta eta, e eta berrogei urteko diktaduren e, krimen aurkako Argentinark ereila bultzatu nahi genuen Euskal Herritik, eta azken puntulez esarritako 1800-12. eta 22. masazpiko hamiztiaren legeari esker, e egun gozatzen ari diren impunetatea salatu nahi dute e, ba, kontzentrazioenekin. Jokabide berekin ez dugu, Erre di ditsatela ikur frankista dena gure oso herri eta hirietatik kanpaina bultzatzeko, asmo hartu dugu lau hiritatik hasita legea praktikara eraman desatela bene beretan eta e, ziurtasunez. Garaia da sistemak hainbeste hamarkadatan amarkadat, frankismaren bortxike borizkeregi eskinitako isiltasuna eta impunitatea urratzeko ereago e, gizartearen zuzeneko eraso. E, gizakoak izanik, beraz, e, ba, ez, ezaten diote udalari, ba, simbologia frankista, eta e, ba, kriminal guztiei, hori ba, ba, Argentinan bultatzen den epaiketa, e, ba, kontuan hartzeko, eta, bueno, e, hor, horregatik, horregatik, e, simbologia frankista kentzeko, legearen arabera esan zandu, duten, ez eta eta epaiketak aurrera emateko Argentinan esaten bueno, muchos cheneri de epaiketa aurrera emateko Bilbaoko udaleko E, alde, alderdi politiko denei, bere alkate barne, eskatzen diogu, urrengo gaitazazpian, gai hau, aztertuko den osoko bilkuran, hartu ditxatela behar diren neurriak udaletxean eta hirian oraindik nabarmen diren eta zenbait txosten eta irispeen ofisialen aldetik zeinalatuak seinalatu, izan diren elementu frankistak hainbat ariren kentxeko. Adibidez, diktadura genozida garaiko alkaten kuadroak, kaletako oroitarri ezberdinak, kale eta bar. Eta balio gabetu ditxatela frankista agindupeko pertsonaiei mandako posteundik gorako aitormen horretxuak, domina, intxigna edo izendapenak. Nahi genuke jokabide hau zabaltzea golpen militarra eta diktaduran aldekoen horozpenerako eta biktimen laidorako izendatu elementuak badituen beste udaletxe eta erakundetara. Eta hori, ba, esaten dute, e, egon godera elkarretaratzea, otxailaren ogeita saspian, goizeko amarretan, e, bilboko udaletxearen aurrean. eta bagoaz Nafarroara eta kasu honetan ba, e, lehen eh lehendabizi esango dizugu ba ja dela ahotsa.info Nafarroako herri mugimenduen komunikazio tresna eta ba ba badago sarean komunikatzeko tresna hori martxan erritar eta, pa, eta parte hartzaile ba, herritar, hori da, tresne herritar eta parte hartzai berri hau, haotxa.info izen duena, eta iruñe herritik, Nafarro asora dedatzeko elburuarekin, eta iritzia bezalako elementu berriekin, aurkeztuko, aurkeztu dute parkatu, sustatzaiek, iruñen egindako, aurkezpen... Ekimenean. Eta proiektua aurrera eramateko kolaboratzaile zare bat osatzen dabiltza biltza poliki-poliki, baina horrez gain, gaztu ekonomikoia aurre egiteko laguntza ere eskatu dute. Eta, bueno, azken asteetan, komentatzen joan garen bezala, ba, crowdfunding kampaina baten eredian aurkitzen dira orain dik, dagoneko lortu dute 20.000 euroko lehen elburua hori minimoa zela, eta oraindik dik ba, egun batzuk falta dira, hori ba, hogei eh, mila euroi eta iristeko behar duteen na, ba, egitasmoa biteragarri esan dadin. Eta iragana asaroan, bagoratu behar dugu Espainiako zitegi nazionalak, ateak ireki e, portala edo iztea gindu zuenean, baina territarrek ahotsa behar dugu kampaina abiara zizutela, Nafarroko erremugimenduek komunikatzeko terresna propioak behar dituztera argudiatuz. Eta ardutik gaur egun arte, bazare sozialak astintzen dira baita bideoak ekoizten eta ekimenen berri bat, berri ematen ere, eta 8sa punto horren guztiaren euskarria izango den plataforma aurkeztu duteia da beraz baddakizue, ba, purtu.r eta atrekik egindako lana eta zergatik ez oraindik ere beste ba, bueno, konletoago esan dezakegunamartan ba, daia da. Eta bueno, denborarez gusta eza botako dugu. E, Iruñan eman den beste albiiste balba baddakizue asteburunetan larun batemanmilakatamilaaka pertsona bildu zirela ustelkeriaen aurkako manifestazioan eta hori ba, aldaketa politikoaren alde, aldaketa politikoaren alde eta ustelkeria salatzeko gaitaabost mila bat lagun e, bildu ziren Iruñako kaletan antolatzaileen arabera. Eta manifestazioaren mezu argia izan zen aski da ustelkeriarekin eta iruzurrekin amaitu eta ordoin arte, Eta urteetan, boterean egon den familia leinu hori gobernutik anporatxeko unea, zela aldarrikatu zuten, amaierako ekitaldian, irakurritako manifestuan. Aldaketa hori lortzea denon eskudagoela aspi marratu zuten, eta nafarroako herritarrek izan behar dutela benetako protagonista. Eta manifestazio jendeetxua eh pauso handi bat izan basen ere, Nafarroako herri mugimenduak UPN-eren egoitza orrean egunero egiten dituzten mobilizazioetarako deiak aurrera jarraitzen du. UPNek gobernua gusten duen artean. Eta bueno, ba, kontuz elkartearen oharra Vidali gutori ba, bueno, berai un webgunetan aurkituko duzu, baina gut jarriko dizuegu, ba, manifestazioaren amaieran, e, ba, mikrofonotatik botatak, botatako hitzak Bueno, va Prest. Mañana están dugun bezala, badakizu, kontuz elkarte hori, hisa sela, bueno, a ba, Caja de Ahorros de Navarraren ustelkeri kasua salatzen, eh, eta langile hoiei batzuek osatu zuten e, mugimendu hau, kontuz mugimendu hau eta dokumental bat ere eta liburu bat atera zituzten, eta bueno, ba Ba, ia, oso argi utzita zenbat diru lapurtu duten nortzuek lapurtu duten eta eta bueno ba badaukagu ba bia da audio beraz etxongo duzu eta eta listo Itzi begiak eta konfidantzia izan gugan Nafarrek gutxa geneukan estatuko osasun zerbitzurik onena eskunt zeredurik honena gizarte laguntza sistemarik onena eta begiak genituen. Ireki ditugunean, kudeatzaile zailea ailei gezker gure nortasun ziren guzti hori kaldu ditugulak konturatu gara. Nafarroa, estatua fera, da, hori diote dizimulurik gabe, eta madrilera doaz laguntza ezker, hemen lortu ezin dutena haurkituko dutelakoan. Duela bihurt ez genuen egoera honekin amets egiten, ez genekien egoera hau hain dardia zenik, Ez genuen egin dituzten azpilokoen berri ez da ordaindu beharko dugun gaizki eginen berri ere. Baina orain bai, benetako aldaketarekin amet egin dezakegu. Orain arte eta urtetan boterean egon den familia leño hori kanpora dezakegulako. Gure esku dago, lortzen dena zuei eskerdenei esker izko da, aldaketa honen benetako protagonistak zuek baitzarete. Bueno, estaba daukagu telefonoraren beste aldean, Gasteizko Rkaleor etxe okupatuko eta proiektuko kide bat, Gabon. Gabon berdin. Onententuzu? Eh, bai. Bueno, a ba, Lenda BC 24:00 a ba, Millesker gaur gurekin egotea gaitik, ordu hauetan gainera, biloko irola irratian eta, bueno, ba, eh, jakin dugu, ba, azken egunetan En Sanche hogeitabatu dala empresa, que, bueno, ba, erabak izuela ya, esgasteizko erre kale horretxokupatu hori utxarazteko bian jartxa, eta, bueno, ba, udaleko partiduek, EJK eta PPEk ba, besa emandiotela, eta horren ondorioz ba, badoa aurrera prozesua, esta? Bai, horri horrela. En, igual, jendeak ezagutzen ez duenetan entzat, nahi ze tamén bon, askotan hitz egin dugu proiektuen inguruan, ba, igual kontatu apurtxu bat, noiz sortu zen, bueno, e, noiz okupatu zen etxe hau, zein elbururekin, eta igual erre kale horre, hausoaren ere, ba, egoera zein den, kontatu badiguzu digusun, ez ez? Onda, ba, bueno, gu izan ginean eh, ikasleta alde bat, eh, Agenziko Univertsiatean gauden ikasten, eta, bueno, ikusi genituen eh, azkenean hilabetera gure alkilerrak, zein ba, egizko azirela guretzako ez, eta genuen lamerezi, baina betean nire un euro guztien egotea itxeretan. Eta erratik hasi izan, ba hori okupatzeko ideia. Eta, hala, segun baten kasualidades, <coughs> topatu gainoen herkala herkautua. Eta bertako bizilagunekin hitz e, egiten da horrela, ze boneko ziren dituen etxu batzukta, petuta, eta niko gutxiz. ta esan ziguten, ba, aria beren dituztela malo urteko borroka edo, e, zeren nasi ziren, e, bertako jendea desalo jatzen, ze dudaletxeak, e, proiektu hasberriak gertu zituen auzoarekiko. Hasieran bidea, esker, rapid debate egitea, gero eta bueno, gero etxeak egin ez bertan. Ta ordan ba guri oso interesgarria iru dituz itxe egun auzoa, bertako auzokideak berta mantentzea eta bereiz duten bait amorro eta hori amor ikusita. Ba ikusi genuena proposa gubertan sartzeko eta beraiei ere laguntza hori eman eta auzoari berri, esker, indarra mateko. Ez izateko solik eh, etxeokupa bat, izik, eta etxeo batean sartu gara, baina hortik aratago hau bizitza eman, eta zerbiztuak eta dana indertzeko. E, aipatu duzu, auzoaren egoera, eta, ba bueno, jada iaia ma bosturte pasadira, bueno, e, udalak erabakio hartu zenetik, ez da, hau e, zua usteko edo. E, jende asko alde gindu, ba baie udalaren presioen gaitik, edo udalak ba, beste realojo, edo beste... Beste lekuetan e, etxe bizitza eskaintzea eta... Bai, e, ba, hauzaak hauza baitun dela hori tamabi e, e, e, etxe bizitza. eta horietatik, ba, gelditzen dira bertako hau zokiak, ba, hamalau. bai, zenbakiak... Es que eh bai bai argi oso argigarriak dira eta e, gainera bueno zuek iguale datuak datu izango dituzue baina Gasteizen e, azken urteetan Etxeberri fichan mordo araiki eraiki dira eta asko eta asko gutxi gaude esta Bai hori gainera gurouzotik eh sa bago parao jabat segurua zorik ustendira beste biauzo berri edo ana eta salburua eta horko champiño bezala bloke bat eta ez dago inor bertan ez duzikusten ezarroparik, ez bizitzarik bertan. E, ikusi halizan dugu internet bidez, bueno, ba, esan duzuk, esan duzun bezala ez, ez dela bakarrik etxe, etxe okupa bat, ez dela bakarrik etxe bizitza proiektu bat, baizik eta osoarekin ere, bueno, ba, lan hori egin nahi esan duzula, eta ikusi dugu, ba, e, zelan erakutsi zenuten, ba, bai, e, etxe abarrutik, e, ba, ukerak ez, ekintzak. E, e, Ba Proposatzen zen ituztela, ba, osoan parte hartzeko bai, bai umeekin, bai librutegi bat, bai sinema. Bueno, ba, Igual kontatu apurtzu bat ze, ze proiektu edo dituzuen martxan eta zelan izaten ari da ba, osoaren erantzuna. Bai, ba, bueno, ba, etxea erakutsi genuen gehien bat ikustarazteko etxak ez dela ingezki. Eta lan pixka bat egindara pues, oso hongi jarri egitezkela. Eta gure leren goproiektu aiz hau zen, ba, liburutegiaren kudeak eta hartzea. Pues, Hauzokideak nitzegiten eta brek presto gontziren guri gitzak utzi Eta bertako liburutea erabiltzeko, bai aurrei zasepartikularrak eman Euskarazko klaseak eta auk bertan ikasteko Eta nahi duen horiek bertara gerturatzeko eta erabilera mateko Gero ondoren izan zen e, fronteia e, Hauzua badu ere frontei bat Eta bertako erabilera ere kudeatzen dugu Algu bai, telefono baten erabili nahi duenak behitzeko eta gure etxetik pasa giltzak hartu eta erabilidad aiteke frontoia. Ondoren zinearekin hasi gara, zeh, agri daukazinea, eta, bueno, inaugurazia den genuen, eta e, haste honetan juste izan genuen kontzertu galarun batean, eta atzoi gandean, ba, dokumental bat martxoak iruri, iruari buruzkoa, bertako biktimen familiarak eta gombi datuz, eta oso unki gare izan zen. Eta bero baitare, behar zaudu guen txailo lokal bat, jazkizko talde, musika talde batekin kontaktuan bere ere erabiltzeko. Eta horretxika bat, ba, autogestio alimentarioan edo, ba, jarri dugu goiategi bat, oio batzuekin, eta baratza lantzen hasi gara. Jo, badarama zuen denborarako proiektu mordoa, egia esan, eta, bueno, segurreni ba ba usoko jendea ere, bueno, eskertuko eskartuko, duene. Eta iguale eh, apurtzua dagoaz orain konkretuan saodeten egoeran, es, eh, bueno, komentatu dugu en Santi 21, ba udalenpresaak eh bat burutu zuela eta bueno, ba, eh, etxearen egoera edo ba etxearen legalburu sustein sustela eta bertan ba, etxearen aurka prozedura judiziala bihatzea eskatu zuten ez da, eta horre gero ja, udalean ba, bai, pepek eta EJ-aren e, boskekin horrela ba, tera dute proposamen hori. Bai, ba, bueno, izan da azken egunetan lan medioetan piska atera eta horrela hori ba, ba, esantxe 21 jarrizen maiz gainean e, gure arazoa eta guetxekik botatzeko naia. Eta hori peperen eskutik iplazaratzen zen bertako okunta administratiboan. Eta bueno, gueko erikusita, erabaki genuen hitz egitea opozizioko taldez berriñekin, Bildu PSE eta ej eta nizta, denak ulertzen zuten gure egoera eta adorze den proiektuarekin eta azteizko urbanismoa gezki egin den eta hori dena Eajotak peperekin aldiatzen bukatu du bere eta bere interesa auzua suntxitzea, bere hitzuek erabilizituzten, auzua suntxitu eta nizta, hori guri, izan hori ea, arraziak denuela, ez dakik zer, baina gero berein interesen aldekin dute dudari gau ba beste bine ere espekulasio bueno, urbanistikoa, ekonomikoa, diru asken finean e, pertsonen bizitzen gainetik, ezta? Baiz, e, gainera ez dute proiektua argirik, zei, PNV-e badu proiektua, baina bete godu bestea, eta horien gainez dute zer argirik eusan egiteko. Eta bere ikne dutena da gu botatzea, baina gu botatzea beste auzokiak zokia bezala. Ze handi gute, nartuko gaituztela hemen, e, ezken hau zokia da junarte, zei zortzi jabeteko inguruan. Eta barra nahi du, oza, berei zailea xo lasko guen bene, okupatzen degotea. Baitik eta guztu nahi dutela. Eta horregaitik komentatu dituzun, ba, ekintza guzti hoiekin lortu baitezakezu ez, hausoa, ba, iguale gehiago batzea, hausoa indartzea, eta hori momentu honetan ez zail interesatzen. Hori, ja, pasgu, du ikusten dugun aurrera egiteko eta pixka atindarrak batzen juteko, da, adik eta pertsona, kolektibo, ekimen ezberdinak auzari ilotzea, eta jendariago parte artea, pues enango dinamika ezberdinetan, eta jendariago deitzea ere auzora bizitzera etortzea. Bertan hori sindargeiago pues, izateko, eta tortsandanean desalojoa edo dena delakoa, pues bintzat sindargeiago lekin egoteko bera aurrean. Hmm. Nik bera nago hemen irutkatzen pizkat mapa, baina nondago errekale hori hau zori? Gasteiz urbil edo... Ba, dago gazti zen, ego eki aldean eta, bueno, zentrotik oina ez e, berrogei minuto daude Eta burrun burre. dago, baina ba, ez da, ez, ez horreun bueno, Berrogei minuto Ez da, es. ez da, ez da, ez da, ez auzo bat, hain hau zo handia eta hain hau ba jende gutxi hausak edo gutxiekin ba raro ageratuko zela, ez? Eh, gaztik erdian edo gaztik aluan, eta Bueno, no la es, ni iriba va ba, se sorprende Zidane, no bat utxi eh, ba, geratzean ba beste auso bat eraiki eta beste auso batu ba utxi geratu edo ba piscana pixcana degradatu, geroago ba, espekulatzeko va especulatzeko beraiekin, está, desde aquí, beste ba olertzeko modurik Ez dago. Bai, e, azuara gertzena pizkar periferian, eh poligonoren atzean eta ezbozara bertara joten ez zuzikuziko. Ta gartiba, bueno, beraien ere ezdie ez ezdie molestatzen hemen zeitzen baditze gutxo batean, beraiek beraien, za beraiek diru lortu arte bereen proiektua gaurrean amate gala. Ta iguale eh, comenta tú y tú sube PoE project 68 llavete inguru irautea aurre ikusten duzuela eta ba Epe horretan, eh? bueno, bai, haipatu duzapurot, baina egual enfasia jartzeko zuen erresistentzia eh, hori edo erresistentzia hori planteatzeko modua dela hau ba, zoaren bizitza berpisten jarraitzea, hau zoko jendearekin erlazioiek indartzen jarraitzea, eta, bueno, e, beste kolektibo edo beste pertsonak ere gaitu nahi badute ba, proiektu netara, ba, gehi, o sea, bai, eh? urbil daitezela, eta horrela erresistentzia ba, hori indartzuago eta, eta igual ere, ez eh, eh, bakarrikin indartzu eta aktiboak, ikusgarriagoa ez, ez, jendeak ikustea hor bizitza dagoela, hau zoa bizirik dagoela eta eta zuen, bueno, esku dagoela hori horla mantentsa eta jendearen nahien dagoela hori, ezta? Bai, eta bertan ere beste eredu batera bizi daitekeela. Osea, bueno, badara maguden bora bat gaztizko herri movimendorekin eta kolektibatzen ekin batzen, eta hori nahi duguna hori da. Gero eta aktivitate gehiago, bizitza gehiago gotea auzoan zoan, gero eta dinamika gehiago, implikazio gehiago, eta guk ere ba, zindar batekin ere aurre egitea emango den prozesu honi. Eta bueno, parte hartzi hori sustatzeko eh, planteatzen duzu da ireki bat, edo? Bai, ba, justo azte azken erako deitu gaztizko gaztetxean, hori eta nahi duen guztiari onbide apena binez, eta hibertan gutxi bera dara pues, eh, azalduko dugu ere zer nahi dugun emendik aurrera, Baita gure goera horrengo hazein pues den, horreina saludan bezala, eta hori pagutxinaka, gutxinaka gero eta implikazioan diegoa gotea uzan. Ba, ezta gure parte teki guala eh, animoak ematea, eh, besarka da sendo bat bidaltzea, eta bueno, ba, goraraztea jendeari eselan horrelako, errekale bezalako eredu ba edo Eredu ezberdinak e, proposatzen diren bitartean, zelan ba, gure gure instituzioek ba kasu Bilbon e, Joan de Naastean Herribera right. 13 desalojatu zuten eta ba, argi dago esaien proposamena badatorren astean bertan daukagu hemen, ez, foro ekonomikoak, que e, e, bueno, mundua, mundua osoa kontrolatzen duten jendea ona hurbiltzea eta eta horrela horrela ekin nahi dute jendea posik, baina ez dute right. onartzen, ese beste proiektu mota bat egotea. Bai, maztu bueno, ere eskarrak, e, unea urtegatik gure proiektua plazaratzeko, eta ari ere besarka handi bat erribera mairuko egin, eza, degon ginen bere ekin ezagutu benituen, ez, benituen ere ezpikatu boitza batean, eta oso jende hona zen, eta behin proiektua ere, hau interesgarria eta baliagarria zen, eta horrein berriro ere interes espekulatiboak ere horrekin namaitu nahi izan dute, eta gainera, bose, martxoak iruan, bilbondagoen, sektoren batze hori ere, bada, bada ere ikusgarri, bada e, torkizun nahi duten gure txaka. Bueno, bada, arremanetan jarrarituko dugu eta erreka lehorren pausuen berri, ematen jarraituko dugu hemen nire hori erratean. Milo esker berri zere gurekin egote gaitik. Baizu gai. Gau, eskerrik asko. Gau, eta harrera goaz gaurko saioarekin, eta botako dugu berri, beste berri bat, beste, e, beste berri triste bat, zeren bueno, salak eta e, kolektiboa, bueno, e, bidali digu e, agiria edo albistea, zeren preso... Dagoen beste pertsona euskaldun bat hilik e, agertu da espetxe batean, irugarrena iru izan da bailda bete batean. Eta bueno, bera, familiak adirazi duen arabera, preso zegoen pertsona bat, gizoneskoa, gipuzkoako bizilaguna, pasaden 2008ko hotxelaren sortxian, burgozko espetxean bere ziagan hil agertu zen. E, goita bizur, urteko gaztea, e, aurretik suizidio alegin bat izan zuen. Erta eratamal honek espetxe erakundetik jakinarazi ez izana eta eskutatua iragarritako eriotzen kronika berri bat irudikatzen du. Beste aldietan ere esalatu dugun legez. Ezin dugu aztu, azken hilabetetan, urtarrilaren amabi eta hotxelaren sortxearen artean, estatuko kartsela batean ilik agertu den hirugarren preso euskalduna dela. Eriotxa hau, beste bien pertson, e, pertsonako hei da, bizkaiko gobeizilagun bat, pasaren 2008ko urtarrilaren amabian, bere ziagan buruzko, burgozko kartxelan e, ere bai aurkat, aurkatua gertu duzen, e, hogeita bozu urtekoa eta espetxean mantentzen zuen zigorra gutxi barru beteko zuena. Irugarrena, Elorrioko horrioko bizilaguna izan zen, hogeita mazi urtekoa, amair urte karzelan pasa, eta gero maiatxean berezigorra beteko zuen, eta bere askatasuna berreskoratzeko zuen ere, Puerto Santa Maria batean, espetxeko bereziegan hilik agertu zen. Eta bueno, esalaketak ba, badauka ba bere valorazioa, baina bueno, denbora gutzi daukagunez, ba, pasatuko gara beste albiste batu albiste albiste batzuk botatzera, segurazki ba ostiralean ba e, irakurrigal izango dute ba, albiste osoa. Itzain, botako ditugu laskarbaten ba beste hiru albiste txoe edo gutxienez ba, ba bueno, Seo Serrers, buruz jakiteko, zein izango ditugu kolektiboen oharrak irakurri baina bueno, ba, beti informazio hori bilatu dezakezuela. Eta kasu honetan Gasteizko Saharra Arro el cartearen ba oharra haso dugu ba badaki zuenez e, 2012ko ekainean Gasteizko aldesarrean Saharra e, Sarrok antolatutako kalejira jendetzu baten parte hartzagitik 14 osokide imputatuak izan bait ziren terrorismoari gorasarri egiteagitik. Eta bueno ba e, preso euskal preso politikoen zeniden aldeko kalejira honetan ba ausokide kabestu dantzatu eta jai giroan ba, za empezara sen idei el kartasunata berotasuna helarasi xieten hori da haiek egindakoa eta horregaitik eskatzen diete delitu hori delitu hori ba, bueno, eskatzen diete eta auzitegi nasionalak 2 urteko espetxe sigorra eta 8 urteko inhabilitazioa eskatu du 14 gosoki de horientzat eta ba, ekintza honen aurrean ba sarra sarro elkarteak prentza aurreko bat burutu suen jo den ostegunean eta gero ba baterako E, Kontsentrazioa egin zuten eta beste kalegira bat tanto ez, ba berdina egiteko berriro baldarrikatu ba, elkartasuna ez dela deltua. Eta esan behar da ba, e, jende hoien bueno, artean e, ausipetutakoen artean badaudela bertsolari bi. eta horregaitik ba, gazteizko gaztetxean elkartu ziren... Ba, bertxolari pillo bat, benetan, eh? sustraikolina, odai barroso, nerea elustondo, peyor mazaba, leneritza baleta, laia martina, mechar zaiuz, sí. peñat gaztelumendi, anela baka, anderson lozaba, laitor zarriegi, mirena murisa, manes agirre, unai gaztelumendi, erika lagoma, xabiera murisa, iñaki viñasperet, amaiaren lujanbio, eh? guzti oiek parte hartu zutela, bertxos aio baten, ba, aldarri katzeko, el cartasunas de la delitua. Bestalde batetik, bagoaz lehioako zuzenbideko ba, ikaslea bertxaleakek egindako irakurketara, ba, esaten bai dute boikota jasatzen ari direla, eta leioako fakultateko zuzenbideko fakultatearen gure jarduera burutzen dugun ikaslea bertxaleok etengabeko boikota jasaten dugun azken aldian. Kartelak arrankatu dizkigute, gure jarduera informatzeko erabiltzen dugun baliabideeragin korrena zentzuratuz, ikasleok dugun paro akademikorako eskubidearen egiten Egi karitzan mehatxoak jaso izan ditugu. Baina azken honek gure pazintzearekin amaitu du. Gure fakultateko ikaskidezen goizan epinedoren inguruko kampainaren arira izan da. Fakultate maian goizaneri idatzi edo goizaneri argazkia bezalako dinamikak jarri genituen abian. Bide batez Euskal Gasteria jasaten ari den jasarpena zalatzeko azmoz. Kampaina horien aurrean, errespetua eta elkartasuna adierasi beharrean gure antelakundeak ardatz moduan duen ideologia feministaren aurka jo dute dinamikas informatzen zuten karteletan puta jarris. Erabatekoa da ekintza horiekiko fakultate honetako ikasla ebertzareaken gaitsezpena eta hementxe txe berresten dugu iraganean bezala balore eta ekintza matxisten aurrean tinko utxiko diogula. Gurekin bat egiten duten balore feministei jarraituz. Beraz, etengabeko boikot eta eraso machistauen aurrean, gurekin bat egiteko eskatzen dizugu ikasle. Abian jarri ditugun kampainekin elkartasuna erakutsiz. Eta, hau ba, da, leioako, zuzen ikasle ikaslea bidali digun oarra. Eta, albiztekin bukatzeko, ba, komentatuko dizugu, hainbat, e, iparrele euskal erriko hainbat gaztek, ba, frantxez gobernuaren jarrera salatu eta zu eman ziotela holanderen, Papin bati eta ba, berrogeita hamar bat gazte urbildu ziren poko prefektura eta bertan Olanderen itxura zuen papinari zu eman zioten. eta itzinana gazte tolakundeak eta libertatek, elkarlanean egin duten ekimena da eta frantses gobernuari merezitako epaia eman nahi izan diote esan pantxari itxurako pampia hauerrez. Beraz bueno, ikusten dugu baipa Euskal Herrian ere ikasleek ba, eta gaztek jazarpenak eh, hasar, dituztela eta horrela bueno, errantun diote Frantses gobernuari eta holanderi berari. eta ja bagaude gaurko garrasikarekin amaitzen, eta agenda puntuetara goaz. Esan behar dugu, ba, bueno, lehen e, elkarrezketan, biloko konpartsakeko kidearekin izan dugun elkarrezketan, izan dugula agenda puntua iaia ia bertan sartutaz, e, bueno, ba, inauteriak izatean ere ba, gauza asko eta asko ez dira egiten dira azteburuan, behar eta inauteriak bueno, aproretzatzen dira, eta inauterietara deitzen da. Beraz, hasiko gara, ostegun honetatik, egin Otsaiako gaita saspi, arratxaldeko saspietan, plaza berrian, badaukagu farolineta zarambolasen epaiketa, eta sortxiterritatik aurrera plaza berritik, trapusarrak ba, kale jira aterako da, badakizuez, badaukazue arropa zaharrik, eta, ba, bueno, bertan egongo direla, ba, arropa zaharrak, bazuek ere zerbait jartzeko, eta ba, badauela txorizoa e, banatzen dela, eta, bueno, orkrestarekin kale hori izango duzuela. Gero Ostiralean 28an, ba Goiseko 12 txikien desfilea eta txokolatada eta hori Albian izango da eta Bilbo Kantari mosorrotua Arratsaldeko 8etan kalderapeko tikaderata. Gero Larunbata iritsiko da eta egun haundia den horretan ba Inauteri Jaitsiera Erraldoia e, Arratsaldeko 6etatik kale nagusian, ba 56 zenbakian hasiko da. E, kale agusitik, plaza biribileran, afarroak kalera eta arriaga plaza bukatuko da. E, pentsatu, bueno, ez dira labakarrike mosorrak izango, baizik eta musika ere zuzenean izango duzu ez, esatek, irrien lagunak, hortzmuga eta lastiparti dj eta baita erraldoiak, fanfarreak eta gazte didantzat aldea. Gaueko bederatzitan izango da sari banak eta plaza berrian. Gero domekan, E, martxoaren bian izango ditugu indabaleak eta goizeko bederatzitan plaza berrian izena emateko aukera eta ordubietan ba, sari banaketa. Eta zuberako maskara da izango da goizeko amaiketatik aurrera gazte di taldearekin batera ba, kale jira eta barrikada gainditzea, saspikaleetatik. Arratxaldeko zeietan plaza berrian ba, osoa, eman aldi osoa emango dute ba, zuberako maskara da honena. Eta martitzena e, martxoaren iruan jada sardinaren erreketa E, Arratzaldeko sortxietatik aurrera, plaza berritik, ba, arriaga plazara. Eta, bueno, ba, guzti hau, ba, pentsatzen duten entzako inauteria, lalumaz gaubean ateratzea dela, ba, okazu ba, hemen, egitara boparoa, parte hartzaia, herrikoia eta divertigarria. Eta, gehituko diogu honi, ba, gogoratuko goraz, dugu berriro, e, urren goztegunean, ogeita saspian, burduko degen konzentrazioa, Frankismaren impunetatea la... Puneetatea dari toletean txarik ez, lehelopean, ba, ago iso kamarretan egingo den konzentrazioa, bilboko udaletxe aurrean, eta bueno, esan desakegu ere buruz dau, egongo dela azte honetan, larun batean, txirbilenean badago kontzertua, e, baina ez dakit taldea joko duten, eta bueno, ba, behiratua bat dut, ba, behiratuko dut, eta botako dut momentu batean, baina bueno, badago kontzertu hori ba, prestatuta txirbilenean e, larun bat honetan. Eta, bueno, momentuz abedi ba, dirudi ez dugu ba, e, ba, esateko badatea gaiagoz, ere, bueno, ba, kolektibak atxeden hartu dute ba, ina uteriak direla, eta e, larra betxun hemen ba, interneten jertzen du ba, egongo dela ere kontsertua gaztetxean ina uteriak direla eta gaztetxean, hori ba gaztetxean izango da eta, bueno. Guk esan dezakegu, urren guaztelenean, Iruan, hemen Irola Irratian, egingo dugula emisio beresi bat, ba, e, FMI, e, FMI batxar hori burtuka dela Bilbon, ba, Irola Irratitik, e, ba, prestatzen ari gara, e, goizeko, bueno, bentsat, egingo dugu goizean, baina, bueno, argian, narratxeldean ere burutuko da emisio berezi hori, eta, bueno, hemen endazazpi, e, endazazpi puntu bozetik, ba, informatuko dugu zer ergetatxean ari den bilbokaleetan, zer, bueno, e, manifestazioa burutuko, burutuko da, e, sindikatuak deituta goizeko amaiketan, eta, eta bueno, ba, irudi izango dela aztelen ma ba, mugitua, mu, sereno, va ba, guen dira ba FMIko ba, buruak edo bueno, pertsonak bai, e, eta, eta estatu espainolako presidentea, Lendakaria eta Etabar eta ba ere bai, e, bai, arra, arraen potolo gusti hauek. Bueno, ba, irolatik xedetuko gara ba ser kaletan sergeantatzen den, ba, saltzen, informatzen, ba segurazki sigur gaude, ba Albistetan eta egonkari komertzialetan, ba, betikoa agertuko dela eta segurazki gusten badituzu ba Albisteak edo egunkariak egonka, ba, berbera jarriko dute, egin duten, eta xe posikatera diren bilbotik eta guk bueno, ba, beste aldea botako dugu eta gore aingo dugu emititza, ezta? Hori da, eta gero gauerako badakizue garrasika iuntzeko bederatxetatik amarterdiak, bitartean. Ba, eldu saigu bauer esateko ordua, eta badakizue biar errepikapena goizeko amarretatik amaikaterdietara, eta asteazken eta ostiralean beste garrasikak gaueko bederatxetatik amarterdietara, bitartean. Urrenko, astelenean, boltatuko gara garrasikarekin, e, gaueko bederatxek inguru, bederatxek eta minutu bat, agian eta beste albiste eta seguru izango dugula garrasika potentea seren astelena izango da mugitua siur hori da ba aste derres antzesa bitartean agur ba